Və sonra Məli İmam Buxar Rəhməhullah 18-ci baba başlayır və buyurur ki, Mətə yəsuhu əs-sma'u-səğir. Deyir, uşağın elm öyrənməyə nə vaxtdan başlayır. Yəni, uşağın hansı yaşdan sonra elm öyrənməyə, necə deyərlər, vaxtı başlayır. Və bundan əvvəl biz Ömər Radiyaların qısasına qeyd etdik ki, çalışmaq lazım ki, uşaqlara körpəlikdən elm öyrədilsin. Çünki körpü uşağın ümumiyyətlə, e, beyni, şuuru böylərə nisbətən daha təmiz olur və onlar saf olurlar. Onlar sanki ax bir e, vərək kimi olurlar. Yəni, nəyi oraya yazırsansa onun beyninə, zeyninə, yaddaşına həqq olur və o da Hətta fəhmi olmasa da belə, yəni fəqih olmasa da belə, ancaq tədricən böyüyə-böyüyə o insan elmi öyrəyəndi ki, artıq fəhmi də artı bilər, dində fəqih də ola bilər. Və bu baxımdan çox müsəlmanlar görürsən ki, öz övladdan, istər qız olsun, istər oğlan olsun, yəni dünya elmlərində can yandırırlar uşaqların ötürü. Məlimlər yanına qoyurlar, ay filan mədrəsəyə geçsin, filan məktəbə geçsin, filan şeyləsin, filan şeyləsin. Ancaq onlara şəriyyət, yəni elmi öyrətməyə can yandırmırlar. Hansı ki, insanın ən çox ona lazım olan elm. Və biz dəfələrlə qeyd edirik ki, Quran və sünnədə elm barəsində varid olan bütün hədislər hansı elm ədalət eləyir? Şəriyyət elmlə. Çünki şəriyyət elmidir, əllah dərqahında olan mühüm elm. Və düzdür. Bu, o demək deyir ki, insanlar dünya elmlərinin düzdür önəmləri xeyr. Hər bir insan İslam alimi ola da bilməz, onun içində həkimi də olmalıdır, məlimi də olmalıdır və başqa e, ümmətə lazım olan ixtisas e, davamçıları da olmalıdır. Ancaq necə ki, biz qeyd etdiğimiz kimi dünya elmlərinə uşaqımızı öyrəndirməyə, yəni riyazəti öyrənməyinə, ingilisini öyrənməyinə, coğrafiyanı öyrənməyinə və tarixi öyrənməyinə, başqa elmləri öyrənməyinə həris isə, məlimlər tuturuq, uşaq hazırla uşağı hazırlaşdırıqsa və eynice onda biz özümüz, öz övladlarımızın dini biliklərə də e, nail olmasının ötürü bu cür əziyyətlərə qaxanmalıyıq. Çünki övlad bizim, necə deyərlər, yeganə mirasımızdır ki, biz öləndən sonra övlad elə deyəcək, valideynə yazılır, yazılmır. Də Əgər o övladına O, övladın da bugün e, gələcəkdə ona savab gətirməyi üçün istifadə eləmək istəyirsə, yəni insan öləndən sonra sənin e, savab əməlin, dəftərin deyənmasın deyə sən neyin əməlisən? Sən ısaq olan müddətdə oğlu və övladı və həməl məsələlərə hazırlaşdırmalısın. Əlçən övladı Qur'anı öyrətmədin, həccü öyrətmədin, təcvidi öyrətmədin, fiki öyrətmədin, tarixi öyrətmədin, ərəb dilini öyrətmədin, hər hansı bir şəriəti öyrətmədin, öyrətmədinsə ona və sən dünyanı dəyişdin. Yaxşı, bəs o uşağı necə öyrənəcək? O sənə necə savab gətirəcək? Əksinə görürsən ki, nə qədər qardaşlar, yəni dünyaları dəyişdi. Övladları dində qalıbsa dindən çıxdı, dindən çıxdı. Yəni biz necəki özümüzün E, dində qalmağımız üçün namazlara gedirik, cümələrə gedirik, ara namazlara gedirik, dərslərdə otururuq, başında gələn bir məsələndə ərhal soğuşuruq, istəyirik hər şey quran və sünə uyğun olsun. Yəni, biz sanki kimi fikirləşirik özümüzü? Bəli, biz özümüzü fikirləşirik. Və biz dünyamızı dəyişəndən sonra və övladımız üçün heç nə fikirləşmək istəmirik və onlara sağ olarkən neçə cüz Qurana əzbərlətdirdik, nəyi öyrətdik. Yəni bizdən sonra bizim övladımız müstəqil halda öz Rəbbinə ibadət edə biləcəkmi, şirkdən qoruna biləcəkmi, tovfidi E, bilib, tofidən qırağa çıxmayacaqmı, vərəxə və s. Bunlardan ötürü biz hökmən necə ki, hər öz ticarəti üçün, işi üçün çalışırsa, eyni zamanda biz övladlarımızın təhsil üçün də, yəni bu cür çalışmaq, xüsusən də dini təhsil üçün. Dini təhsil üçün biz mühüm çalışmalıq. Çünki övladlarımızın bizə, biz öləndən sonra savab gətirəcək əməlləri dünya elmi deyil. Yəni, övladın gedirsən coğrafəni öyrəcək deyil. Yəni, övladın şəriyyəti öyrənib, şəriyyəti tətbiq edib, şəriyyəti təbliğ etməyi və şəriyyəti öyrətməsindən gələn savabdan sənə gələcək. Ancaq sən övladın getdi, sən öyrənindən sonra getdi coğrafiya əməli oldu və yaxud da oldu və yaxud da getdi haransa bir nə, bomba cəhəldi, haransa bir yeri dağıtmağa, ona görə sən ondan savab gözləmə. Savab sən övladın e, dini baxımdan elədiyiləri, namaz qılır. Oruçdur, zəkat verir, sədəqə verir, Quran oxuyur, Quran öyrədir, şəriyyət öyrənir, fikr öyrədir, həm öyrənir, həm öyrədir, həm edir Belə bir hallarda ondan sənə savab geləcək. Ha, bu savab da balaca şey deyil. Yəni, bu balaca şey deyil ki, hamı səninki əlhəmdülə övladım neynə sən mənə yazacaq. Yəni, sən övladı Nəyə öyrətdin ki, sən dövləndən sonra övladın ilə deyil sənə yazılsın Və sən o savabı əldə eləmək istəyirsən ki sən başlıqı qoyandan sonra, dünyayı dəyişəyəndən sonra Sənin yazı dəftərin deyilmasın Ora sənin üçün oru, sədəqələr, zəkatlar, savablar yazılsın Sən nə qədər ki, saxsan övladın sən eləməlisən İşləməlisən Heç olmazsa gündə bir ayəni, bir əhkamı, bir şey öyrətməlisən Və sən gündəli işlən yoğrun qayıt Övladınla, nə də ki zövcünlə, uşaqlarınla da sən evdə təhsil eləməlisən, təhsil keçməlisən. Onlara dərs verməsən, dərs almasan, öyrətməlisən ki, və nəticədə isə nəticə olmalıdı ki, sən dünyanı dəyişəndən sonra övladın sənə səhab gətirsin. Amma sən övladı başlı başına bura, yəni yalandan yanlığa götürə apar, məclə, yerə, o gözəl şeydir. O gözəkə apar uşağı mehcidə, yəni nə qədər varsın aparacaqsan, ancaq sən o mehcidə getmək əməlli, sən onun qəlbinə sevdirə bilmirsən yoxsa yox, sən onun qəlbinə salmı, -salmı ki, yalnız Allahı ibadət etməyə lazımdır, yalnız, bəli, sən deyə bilərsən övlada, ə, filan kəs müşrikdir, filan kəs kafirdir, filan kəs belədir, ancaq o müşrik və yaxud da kafir nədir, nə ki o insan, bəlkə sən dünyamı dəyişəndən zor isə, oğlu müşrik kafirlərdən oldu. Çünki sən ona o hökmləri öyrətməmişsən qabaq, o hökmü aparan əməllərdən qadağın eləməlisən övladı və sən deməlisən ki, bəli, bax, Allahdan başqa qurban kəsmək olmaz, duanı Allahdan başqa etmək olmaz, Allahdan başqa sən içmək olmaz, Allahdan başqa nəzir vermək olmaz, Allahdan başqa namaz qılma olmaz, yəni bütün ibadətləri sən bu cür dərs halında övladına tərbiyə dərsi eləməlisən və sonra ondan öyrənməlisən. O sənin ilk sənin şagirdindir. Sənin şagirdin sənin uşaqlarındır. Sən onu öyrətməlisən, ondan da dərsləri almalısan ki, bəli sən artıq e, əmin olasan ki, sən artıq dünyәү dəyişəndən sonra övladın e, səbəb əməllərinə sənin olacaq. Yazılacaq. Amma sən əksinə, övladın tərbiyyəsinə maraqlanmadın, övladın yanında haram-aram şeylərə baxdın və e, haramlardan çəkinmədin. Və belə bir hallarda sən övladını bu cür tərbiyyə edirsənsə, çox güman ki, sən öləndin də sonra sənin də beşbətələrini edəcək. Yəni, övlad, övladın ilk məlimləri onun məhz atası, anası salir. Onun ilk mədələsəsi onun evidir o evdə nə e, istəyə dini, dini nə təsir görürsə, o tədrizəndə onları başlayır, yəni tətbiq eləməyə. Və İmam Buharə Rəhmanla e, gör, burada gətirməyib ki, uşağı balacaqdan tərb eləmək lazım. Gətirib ki, mətə yəsəxos siməxos səğır. Deyir, uşağın elm eşitməyi nə vaxtdan səhiy salir. Və bu da müstələ elmlə bağlı bir elmdir. Və e, əhlüsün alimləri ümumiyyətlə uşağa Heç bir həd qoymayıblar. Yəni, nəyə həd qoymayıblar? Yəni, dərsdir, körpə uşaq gəlib otursun və yaxud oturmasın. Heç kim onu qadağan eləməyib. Yəni, körpə uşaq gəlib otura bilər. Ancaq, körpə uşaqdan nə vaxt elm götürməlidir? Bəli, bu barədə artıq əhlüsünlənin demə ola ki, mühəndis alimə ittifaq ediblər ki, uşaq 4 yaşında da elm götürə bilər uşaq. 4 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşında elim götürə bilər. Ancaq uşaqdan götürülə bilər nə vaxtı buluğa çatandan sonra. Yəni, uşağı bəli, apara bilərsən, sən e, müəllim yana, bir, bilənin yana ki, onu ərəb dili öyrəsin, hədis öyrəsin, Quran öyrəsin, fiqh öyrəsin, o öyrənə bilər. Yəni, körpə yaşlarına başlayabilər. Ancaq uşaqdan nə vaxt götürülə bilər, artıq o buluğa çatandan sonra. İmam Buxar Rəhməla burada, İbn Abbas radiyallahu qissasını gətirib ki, İbn Abbas deyir ki, deyir mən deyir bir gün eşşəyin belində artıq e, demək e, buluğa az yaşma az qalmayandır, yəni buluğa az qalmış ki, buluğa çatım və mən e, Peyğəmbər Minada olan zaman və e, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhəbi ilə Minada e, namaz qılırdılar. Divara tərəf değildi. Yəni qabaqlarında E, divardan sütrə yox idi. Yəni heç bir şey olmayıb və bu baxımdan İbn Abbas e, radiyallahu deyir ki, və belə bir halda mən deyir, öz eşqəyimlə onların bəzi səhflərin qabağından keçdim və gəlib e, səhfə çatanda və deyir eşqəyi buraxdım, keçsin harda otdur otdasın və mən deyir gəldim səhflərin binin yanında. Yandım, mən namaza qoşuldum. Və namazdan sonra heç kim mənə inkar eləmədi. Yəni, mənim o eləydiyim heç kiməni inkar eləmədi və e, İmam Buxar Rəhmalı bu hədisi gətirib və İbn Həcər Rəhmalı qeyd edir ki, bu barədə alimlər ixtilaf eləyib ki, alimlər e, niyə görə sahabələr İbn Abbası inkar eləmədilər və bəzilə dedi ki, çünki İbn Abbas hələ balaca idi, yəni, hələ buluğa çatmamışdı və bəzilə qeyd edir ki, o e, Peyğəmbə s.ə.qindir qabağından keçməmişdi, o haradan keçmişdi? Bəzi səhflərin qabağından. Əgər imam qabağda diyanıbsa və imamın camatın sütürəsi kimdir? İmamdır. Və camatın səhfin arasından keçmək namazını eləmir, yəni pozmur. Və imam Buxar Rəhmalı Bıqistanın dalında deməli, əsas bu bölümə aid olan rivayəti gətirib ki, deməli, ə, sahabə Mahmud ibn Rubey deyir ki, aqaltu minan nabi sallallahu alayhi ve sellem macatan majha fi wajhi wan ibnu khamsi sinin mindalun. E, deməli e, Mahmud ibn Rubey adı, Radi Allahu anhu qeyd edəcəm. Məndə peyğəmbər sallallahu alayhi bir gün mənə, e, deməli peyğəmbər sallallahu alayhi ve su alır və həmən o suyu da Ə, həmən o balaca sahibənin üstünə yəni, sıstradır. Və burada ə, İbn Həzər qeyd edir ki, yəni, Peyğabəsən bunu, bunu belə bu cür etməsi, o artıq həmən insana bərəkət yəni, diləməsidir. Sanki həmən su Peyğəmbər Salsələmin cəsədində toxunandan sonra bu uşağı tamamilə, E, bədənə dəyməsi dəyməyəsi, artıq həmən uşağın yəni, bərəkətli yəni, olmasıdır. Və eyni zamanda e, əsas isə bundan ibarətdir ki, sahabə deyir ki, bunu Peyğambə əsasə ilə mən 5 yaşında olanı etmişdi. Və mən dir, onu dərk eləmişdim. Yəni 5 yaşında bunu edib, onu dərk elib, ancaq bu nə vaxt rivayət eləmişdi? İ 20 yaşından yuxarı. Yəni uşaq, necə İmam Buxarı gətirdiyi kimi, balaca yaşından elmi öyrədilə bilər. Yəni, həmən uşağı elm öyrətmək olar, ona Quranda əzbərlətdirmək olar, ona hədis də əzbərlətdirmək olar, hətta mənasının bilməsi də belə. Yəni, zən eləmək ilə ki, yox, uşaq bilmir, nə öyrədəm, xeyr, öyrənməlidir qo asbəlməlidir, öyrənməlidir. Çünki uşaq əgər sən o körpə yaşında onun zehnini, o şaffaf olan zehnini, fikrinin düşüncəsini əgər sən Allah Rəsulunun Qurana və peyğəmbərsam kəlamlarını öyrəşdirmə, öyrəşdirmədinsə, o böyüdükcə artıq ondan nə edəcək? Qəbul edə bilməyəcək. Ancaq körlübə yaşından hər dəfə 3 e, aya, 2 aya əzbərləyirsə və ya da bir dənə hədis həftəyə, bir hədis əzbərləyirsə, o tədricən o əzbərlədikcə o sözlər onun dilinə eyniyəcək, yatacaq. Və 1 iki ildən sonra görəcəksən, artıq uşaq nədir, hafiz Quran olub. Aydındır? Ancaq yenə deməyən ki, o balacadır. Bəli, bunu mə bu balacalığından istifadə eləməyə ular, onları ona əzbərlətdirməyə. Ancaq onun fəqih olması üçün bəli, o artıq o uşaq buluğa O uşaq fəhmli olmadıqda ötürü və ya da ki ondan elm öyrənməkdən ötürü o buluğa çatmalı ki həmən uşaqdan elm və tədris öyrədilsin. Və sonra e, deməli e, İmam Buhari rəhməlla yəni yeni e, baba qədəm qoyur və inşallah biz bununla kifayətlənəyik və düzünü Allah bilir. Və sallallahu mühammədin və alə al Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.